Zifaham mbundu kitano hatari za snipers. Znazo tumiwa na inchi zhenye nkuvu kijeshi. Mimi naitua Ananias Edgar. Sniper ni askari ya lifundishwa hasa katika ugumwa vita. Ambaye kwa ustadi kamili ya mejifunza ustadi wa kipeke katika ulengaji wa shabaha. Sniper hujificha katika mene umbalimbali kiwe muju ya paza nyumba na avichakani. Lengola kekuu ni waribifu mkubwa kwa adui weze kanavyo. Katika mizazo mingi ya kivita, umiwai kuona bunduki na yonayikana tofauti na nyingine ambayo hutumia kulenga mbali. Bila shaka bunduki hizo za sniper huwa na miundo mbali mbali na zimitengenezo katika nchi tofauti. Huko mashariki ya kati, kuna makundi ambayo ya emiwapa mafunzo kabambe ya skari wake. Wanatumia bunduki hizo na amarekani, hurusi na uingereza. Ni miungo ni mwanzo zinavyikosimaa alum vinavutumiya bunduki hiyo ya masafa marefu. Mamboni mazuri, maono ni mazuri. Uvu milivo na uwezo kushuguli kiasi lani ujuzaki msingi kuasniper. Lakini ujuzi huwote hauna manaka bisha ikiwa mlengeaji hana bunduki nzuri. Sasa BBC wamitaja bunduki tano za hali ya ujuzi snipers. Zinazo tumiwa na hata kuzwa katika mataifa ya sionaweza kuzitengeneza. Namba tano BBC imetagia US Chavitak M. Yambiri Intervention. Hii ni sila ya risasi kubwa na nzito ilio tengenezwa katika miaka elifumbili huko Marekani. Iliundwa kushinda adui kwa umbali wahadi kilomita mbili. Wakatu wa kujia za risasi utelazimika kufanya hivyo mwenye wena siyo moja kwa moja. Haina kifacha Darubini ili kueza kuona mbali wakatu wa kulenga, lakini nawezo kupachikuwa vifavya kukuezesha kuona mbali wakatu na kuitumia makulenga. Kwenye pipa laki la kufurumisha risasi, unaweza kufidia uzito wake, unapuitumia kwa kueka silence na uzuya kelele. Imetengenezwa kwa vifava maalumvya glase ya faiba, vilivoka usho kwanzaa. Bunduki hii imekuwa ikitengenezwa tangu mwakarifumbili na moja. Namba nne, BBC imeitaja Russian OSIS T1005. Bunduki inoishikilia na fase ya ne katika ukadiri ya juhu, ni hii iliowundwa na kampuni binafsi ya urusi ya Prom Technology. Bunduki hii inafahamika kwa kujifunga kwa uvraisi kwa wambili, Ni moja wapu ya bunduki hatari zaidi za masafama refu na inaminika kuuuzo kwa nchimbali mbali. Pipalake la kufuru mishari sasi limetengenezwa na chuma. Bunduki imeundwa kwa kutumia teknolojia ya upangaji ya Tepsi Tree. Nguvu inahitajika kupungu za ndawano inaweza kubadilishwa ndani ya gram ya sita mpaka mia tisa au kilo moja mpaka kilo moja na nusu. Number two, BBC imeitaja US bareti mthamandeni. He inibunduki kubwa ya sniper. Idiotengenezwa na kampuni hio chini ya jina bareti firearms. Inatofautiana na silazi kwa idasas sniper. Kuakua inaweza kuimili teknolojia nzuri na kudoa fishery sasa zaiduwe. Kutoka umbali mkuu na salama. Hii, inaweza kufanya waribifu zaidi kwa madu ikuliko kurusha risasi kutoka mbali. Pipa ni lakusta himili hali ya baridi, linabreke ya mdomu wa mtutu na kamera mbili za kipeke. Inaweza kujisimamia katika kupungu za joto laki wakati na putumio kumudamrefu. Ina maguma tatu ya kueka juhu na bunduki hipi ya, inaweza kutumiga kwa magari ya noe beba bunduki APC wakatu wa vita. Namba mbili BBC imeitaja British Accurus International, A.W. Hamsini. Bunduki hii kubwa ya wengereza inaweza kuzunguka kuangalia upandewe wote na wakatu na puitumia, kulazimiki kwa mka ili kuhilekeza unakotaka. Upewa juu na bunduki ni kilometa mbili na inaweza kuifazi hadi roundi tano za risasi, zinafufiatuliwa kwa mfululizo. Kwasaasa bunduki hiyo inatumiwa na vikosi malum katika majeshi ya Australia na Uingereza, usahihi wakiwalia juu, umiifanya kuavutiya wengi, na inatumi kasa na katika mizozo inahita jibundoke zinayowezo kamwa kikupambano na madui. Kuna vikwazo kuhusu makundi yanaweza kuziwa bunduki hi, lakini ni bado imigipata katika mikono yao watu asoitaji kakuwa na yao. Namba moja, BBC imetajia British L96A1. Bunduki hii ni mfono nguvu ya usahihi na ya hatari. Iliundua nchini uingereza mnamu mwakafunyumia tisa kathamana mbili, na hadi leo ipo katika kiwangu chakipeke. Kutoka kwa bunduki hii, rekodi ya ulimwengu liwekwa kwa lengu la risasi lilo fika mita elfu mbili mianne sabina tano. カティカドニヤササ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 The raisi kuwa fikia wote jauengi na kuabeba raisi zaidi, lakini nitaato utapata matukio mazuri asa kama Southine Jumba vinavutiya. Former Entertainment tunaiweza kazi hiyo. Tunatimu inaiweza kukuishauri, kukuandalia, lakini nipia kuisimulia kazi yako na ikalleta matukio mazuri. Timu hiyo. Iki simamieona Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu jwayngito wambao wa methobotu kuufanya kazini na kupata mradiyeshomzuri wa kileu wa na chofanya. Hudo mazetu nutoenga nezadi wa makala za wasifo yani profile kuwatubinafsi outasisi matangazo ya biashara makonga mano ya dini balimbali na yu mengi neyomengi, lakini nipa. Kutengeneza makala ma lumuniyashereza ndoa send off na mikutano mbalimbali tembeleam fumo wetu mitandaoni wa huduma mitanda kwa teja kupreshe oda ya koleo kupitia www.membership.formaentertainment.com au tupigi kupitia nambaro simu zifuatazo sifori sabatano tato nane nane sita tato sabasifori au sifori sita tano tisa. フォーマー・エンターテインメント。